Пролунав різкий, як тріск сухої гілки звук, і за мить усе стихло. Я розплющив очі. Просто над нами висів бойовий дрон, здіймаючи пропелерами легкий вітерець. Жерло ствола підвісної гармати занепокоєно поверталося туди-сюди. Химера розметала руки посеред брудного снігу у великій кривавій плямі. Навколо всі лежали. Хтось вовтузився, намагаючись підвестися, хтось не ворушився. Ельза була перелякана, але оце й усе. Я підхопився й обернувся. На Ірму було страшно дивитися. Бліда, вона ледь трималася на ногах. Як ти? Я підхопив її під руку, і вона впала мені в обійми. У нормі. Однією рукою доторкнулася до свого вуха і подивилася на пальці, наче очікувала побачити на них кров. — Я казала тобі, пилок, шлях до досконалості, а ти не вірив. — Ти, он, на ногах ледве стоїш, шлях до досконалості. — Зате жива. Дай мені за дві хвилини. Я пригорнув її до себе. Збоку можна було подумати, що ми просто обнімаємося. Насправді вона майже висіла на мені, важко поклавши голову на плече. Вони загинули? запитав я і знову озирнувся. Делька вже встигли підвестися, але більшість так і лежали. Не всі, десь половина, а решта очує. Нам треба йти. Не поспішай так, ти ледве стоїш. Ні, у нас мало часу. Ірма й справді швидко оговталася, і через п'ять хвилин. Покинувши зброю на спустілому пункті контролю, ми були біля входу в складський комплекс. Капібара і ще семеро понурих хлопців чекали нас там. — Пилкового взагалі немає? — запитав хтось із них, замість вітаю. — Зараз не зайве було б закинутися. «Взагалі — Взагалі, — відрізала Ірма. — І давно за мною. — Нікого не чекаємо? — здивувався я. «Усі є», і Ірма заглибилася в нескінченні складські переходи. Я не її узяв за лікоть. «У нас пілотів менше, ніж шатлів», – тихо сказав я Ірмі. «А Алекс – пілот і до того ж відмінний. Я взагалі був упевнений, що він з нами». «Не з нами». Вона тільки нервово смикнула плечима і пішла вперед. «Я знову наздогнав її». Ти йому навіть не запропонувала? Зайві руки, зайвий шатл. Переб'ємося. Я думав, Алекс, твій друг. Ні, він більше не з нами. Ви посварилися, чи що, Ірмо, та що з тобою? Вона вдала, що не чує. Невдовзі ми опинилися в ангарі з жовто-чорними воротами Арсенал. Тепер усередині все було інакше. «Чотири десятки столів, наша роздача з'їдальні, автомати з кавою і напоями, сто ситаць!» Єдиний відвідувач мляво колупав свій сніданок у дальньому кутку. Капібара відпихнув мене вбік і пішов просто до його столика. «Ми пройшли через зал до воріт арсеналу. Вони вже не були замкнені». І камери спостереження, замість того, щоб вертіти в усібіч електронними мордами, тужливо похнюпили голови. Уже заходячи всередину разом з іншими, я побачив, як Капібара, підійшовши ззаду до самотнього відвідувача, блискавишним руком шваркнув бідолагу чолом об стіл. Жалібно стукнула прямокутна пластикова тарілка, розплескавши вівсянку. Капібара... Знаком показав нам окей. Усередині був склад продуктів. І все. Ми піднялися по вузьких технологічних сходах до самої стелі і вийшли на настил. Усі мружилися від сяйва великих освітлювальних панелей і дивилися під ноги. По сходах, наздоганяючи нас гуркотів черевиками капібара. «То де?» – запитав він, піднявшись. «Над лампами!» – сказала Ірма. «Де? А так просто?» Здавалося, що світильники прикріплені до стелі. Насправді ж панелі висіли на тонких тросах, і над ними було ще приблизно з пів метра порожнього простору. Яскраве світло прекрасно маскувало цю схованку. І ми приклеїли контейнери над лампами звичайним молекулярним клеєм. Ось і вся хитрість! Ірма дістала розчинник, і за дві хвилини ми відкрили перший ящик. Вони були схожі на величезні стручки. Оптічні, матово-чорні. Яскрава червона цятка на важільці запобіжника і велика зелена клавіша автоматичної корекції вогню. Синтез ядерні гвинтівки Шива. Я спустив Ельзу на підлогу і дістав одну. Рифлени руків'я Покрити якимось пружним матеріалом було напрочуд зручне. У руках гвинтівка видавалася легшою, ніж на вигляд. Уставив батарею магнітна котушка, ледь чутно загоділа, набираючи потужність. Автоматичний приклад висунувся сам, уперся мені в плече і зафіксувався. мені ти", вирвалося в капібари. «А пиво воно не відкриває?» Хтось загиготів. Ельза обійняла мене за ногу, наче ховаючись. «Я хочу на руки», – тихо сказала вона. «Зараз, сонечко». Відступнув магазин. Сірі горошини дейтери до літію в прозорі пластикові оболонці нагадували іграшкові кулі для всіх отих різнобарвних дитячих пістиків. Капібара аж крякнув. «Я читав про них, промаже тільки паралітик». «Так». Я взагалі важко уявляв, як можна промазати, стріляючи термоядерним зарядом. Метр туди або сюди взагалі не важив. Слухайте уважно. Ірма була зібрана і серйозна. Ми думаємо, що на лінкорі чимало народу, але всі вони науковці. Військових одиниці, якщо взагалі є. Зате є боєві дрони. Їх активують, щойно ми не санкціоновано стикуємося. Стріляти, слід, обережно. Проділявому обшивку далеко не залетимо. Вона зверталася до всіх, але дивилася чомусь тільки на мене. Наче це я був тут головний головоріз. Не знаю навіть, як описати той її погляд. Але він мені не сподобався. Дуже не сподобався. На дворі пішов сніг. Ми швидко віддалялися від складів. Ніхто не здійняв тривоги, і це був неймовірний успіх. Двоє хлопців штовхали левітаційний візок з авіаційними батареями. Ельза сиділа в мене на спині, просто на наплічнику, немов ми гралися у вершників. Ручками міцно обхопила шию, а її тепла щічка притискалася до мого вуха. Попереду з білої імли вже показалися дротові огородження тимчасового контуру. Хтось вийшов нам на зустріч. Із піднятою рукою. Я встиг помітити, як Капібара ліниво підняв шиво, не заморочуючись прицілюванням. А потім фігура спереду потонула в білоблакитному спалаху. Вибух, низький і різкий, як гуркіт грому, змусив втягнути голову в плечі. Ми навіть не зупинилися. Ще кілька спалахів поглинули ворота і, пожувавши, виплюнули їх розпеченими понівеченими уламками. Не знаю, чи постраждав хтось іще, більше ніхто не ризикнув вийти нам на зустріч. Ми пробігли між оплавленими стулками, наче були групою спортсменів на пробіжці. Метрів через сто Ірма подала сигнал зупинитися, щоб ми могли перевести дух. До посадкового майданчика було рукою сягнути. — Займемо позицію на самому краю, — сказала вона. І жінці вилізуть самі. Не намагайтеся влучити ні в кого конкретно. Цільтеся в НАТО, щоб заряд потрапив у бетон. У бік шатлів не стріляти. Запитання є? Запитань не було. Жінців ми помітили здалеку. Вони здіймали фонтани снігу, нагадуючи якісь оскаженілі снігоприбиральні машини. Жінці були великі. Може, навіть більші за тих, яких я бачив у госпіталі. За командою, сказала Ірма, присівши на коліно і піднявши гвинтівку. Опусти голову, наче ховаєшся добре? звернувся я до Ельзи, і заплю, щоченята. Добре, тато, і тримайся міцно, добре, дуже міцно. Замість відповіді, вона поцілувала мене в щоку. Ніколи у жодному найпекельнішому кошмарі я не йшов у бій з маленькою донькою на спині».